Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nasta'inahu wa nasta'afiruhu wa nupinu bihi wa natawakalu alayhi Wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdillahu falamudillallahu man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilahi lallahu wa la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli alai Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim Amma ba'am A'udzubillah amin al-shaytanirajim, Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asri innal insana fi khusrin illa al-lazina amanu wa amilu s-salihati wa dawasaubil haqqi wa dawasaubil sabr SadakAllah al-Azim Waqala Rasulullah s.a.w. Waqala Rasulullah Man yuridillah bihi khairan yafaqihu fid din, al kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu lambatlah. Dapat kita meneruskan majlis kita dan kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya, rabbana atina fid dunya kena sikit. Jadi kita dah sampai ke muka surat 178 betul? Bismillahirrahmanirrahim Sunat Hayat Minggu lepas sunat Aba'at Minggu ni sunat Iha Sebagaimana yang telah disebut Bahawa Hayat ialah sunat-sunat sembahyang Yang sekiranya ditinggalkan tidak disunahkan Menampungnya kembali dengan sujud sahwi Berlainan dengan sunat Aba'at Kesimpulan daripada sunat-sunat hai'at sunat adalah seperti berikut Yang pertama mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram Ketika rukuk dan bangkit daripadanya Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram Satu Kemudian ketika nak rukuk, dua Kemudian bangkit daripada rukuk yang tidak lah, tiga Caranya ialah dengan mengangkat kedua tapak tangan dalam keadaan menghadap kiblat, Jari-jari terbuka, terbuka jari-jarinya Dan kedua ibu jari bersetentangan dengan cuping telinga Sambil menjadikan kedua tapak tangannya terbuka Iaitu tidak diletakkan apa-apa kain di atasnya Kemudian dia pergi dari di situ. Al Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibn Omar radiallahu anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyang dengan takbir. Lalu baginda mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga dia menjadikan kedua tangannya setentang dengan kedua bahunya. Dan apabila baginda bertakbir untuk rukuk, baginda melakukan seumpama tadi. Dan apabila baginda berkata, "Subhanallahuliman Hamidah." Baginda juga melakukan takbir Dengan cara yang sama dan bagi terus berkata Rabbana walakal hamdah Perbuatan tersebut mengangkat tangan ketika bertakbir Tidak dilakukan ketika hendak sujud Dan juga ketika mengangkat kepalanya daripada sujud Tengok betul lah eh? Tangan yang belah bagian dalam tu menghadap kiblat. Maknanya bukan macam ni, bukan macam ni, bukan macam-macam lah. Ha. Menghadap kiblat. Mana tapak tangan menghadap kiblat. Mana kalau macam ni, Allah akbar. Singapawan, Allah akbar. Ada singapawan? Bukan dengu. Allah akbar. Tahu betul. Menurut mazhab kita, Allah malah masa beli lain. <laughs> Nih ada kiblat. Kemudian terbuka jari-jarinya. Sederhana tak terlalu terbuka dan terlalu ketat ni rapat pun tak betul. Terbuka macam ni pun tak betul. Allah aku pun tak. Dia terbuka macam ni ya, sederhana dan jangan rapat macam ni. Terbuka. Kemudian kedua dua ibu jari bersententangan dengan cuping telinga setentang, bukannya pegang ada orang dia pegang Allah. dia letak ibu jari dekat dia bukan letak dia bersetentangan bersetentang ni maknanya inilah satu baris kemudian sambil kedua tapak tangan terbuka ada yang setengah tu dalam buku ni dia kata bengkok sikit macam ni. yang jari-jari ni pun menunjuk kiblat macam nak tegak Allahu akbar. Dalam buku ni Tamirul Qulub, Imam apa ni? Taqwidin kata bengkok sikit. Banyak ahli tasawuf dia bengkok sikit. Sebab dia nak menghadapkan jari itu ke kiblat dia bengkok sikit. Tapi dalam buku fiqh tak kata macam tu. Straight. Yang menghadap kiblat tu inilah tapak tangan. Kemudian dalam ni kita setentang dengan bahu kan? Mana yang setentang dengan bahu tu? Mana inilah? dia tak luas ni terkeluar macam tu dan dia tak rapat macam tu. Kasi dia. Allah, dia tak setentang dengan bahu. Yang setentang dengan bahu tu, nah ni, tangan ni setentang dengan bahu. Bahu kat sini. Yang ni setentang dengan ni. Jadi kena main agak agak praktis berdiri macam macam, ha. Allah. <coughs> Tapi kita memang tak boleh nak nak 100% pasti bahu benda tu tepat kan. Sangat susah sebab ni dia aku melihat nabi bila dia melihat nabi mana dia nampak jadi kita sendiri kalau kita buat Kita macam mana nak nampak kecuali kita sembayang depan cermin dan cerita kan ha. tapi kebiasaanlah kita boleh rasakan kan kita boleh rasa boleh rasa kalau macam ni kan ni mana ini ni sama kena ke atas sikit bawah ngam dah sikit atas sikit <laughs> Kita senyum kan kita angkat Agak-agak lah dia nak tepat satu suatu memang bayar ha, Yang penting dia punya, dia punya syarat dia yang ni tentang dengan bau Yang ni Cuping ni yang, yang ni Kalau buat ujung atas telinga tak lebih Jadi yang ni ukuran telinga lah. Ini cuping ini, telinga, ini ujung telinga Saiz telinga kan lebih kurang macam ni Nampak ni ini cuping Ini yang ujung jari ni Kat ujung telinga tapi dia tak boleh macam ni. Dia kena setengah tangan bahu. Bahu, bahu ni. Ha, tapi dia kena buka. Allah. Okey. Lulus. Ha? Tengok tak? Allah. Okey. Dia boleh guang. Perempuan lain sikit lah. Perempuan dia rapat. Ini untuk lelaki. Perempuan dia. Dia mengecil lah. Dia angkat pun. Dia merapatkan tangan dia. Ke dada. Ha, Perempuan dia lain sikit perempuan pun perempuan dia rapat dia ada okay, eh? itu sunat sunat je tak buat ugi angkat tangan sunat satu perbuatan jalan lagi satu perbuatan dia tak tulis kat sini ke? sepatutnya dia tulis kot ke kat belakang tu ya. Hmm, ada takbir intikal ah, ada, ada nombor 9 tu dia tak belakang nombor 9 jadi yang angkat tangan ni sunat tapi takbir Atul Ihram tu wajib rukun jadi kalau orang tu dia tangan kudung, tangan sakit, tangan simen, tangan berbalut, tak payah angkat. Tangan balut ke kanan macam ni tak boleh gerak kan. Ha, dia macam tu, straight je. Tak apalah sunat je. Yang penting, Allahu Akbar tu penting. Ataupun dia saja je tak angkat pun tak apa. Tapi kalau nak angkat, ha, tu sunat dia macam tu lah. Jadi kalau dia nak angkat... Dia kena memenuhi syarat-syarat angkat tangan tu Baru dia dapat pahala sunnah Tapi kalau dia angkat eh. Tapi tak ikut syarat-syarat sunnah tu Tak dapat pahala setengah tu Allah. Kan, Dia nak cepat Allah. Tak dapat ha? Tak dapat pahala sunnah mengangkat tangan Sebab tak cukup syarat dia Syarat dia yang sunnah tu mengangkat tangan Sampailah yang dinyatakan tadi lah Sentangan bahu sampai cipin ini cipung telinga yang ini, Terbuka sedikit Menghadap kiblat yang dia buat selain daripada tu Wallahualam Tak dapat kot pahala sunnah Ha Sami Allah dan Hamidah pun sama Kemudian takbir intikal yang lain pun sama Sebelum nak rukuk tu angkat lagi kan Sama juga Kemudian Sama Allah dan Hamidah pun sama juga Seterusnya bangun daripada Tahiyah awal pun sama juga Dia punya Kedudukan dia tu sama Adapun bacaan Takbir Allahu akbar hanya takbiratul ihram tu saja yang wajib, yang rukun tetapi yang lain-lain semua sunnah jadi kebanyakan dalam dalam Facebook tu angkat takbir angkat takbir. sejak bila pula takbir tu diangkat takbir tu dibaca tangan diangkat angkat takbir macam mana? macam nak angkat takbir? dan dari segi hukum pun nanti dia berbeza takbir tu ada yang ada yang wajib ada yang sunat kalau takbir takbiratul ihram tu rukun kalau takbir yang intikal tu sunat dan ada kalanya apa ni dia dia punya perbuatan takbir tu tidak sama dengan dengan angkat tangan seperti semiallahu walhamidah kan dia bukannya Allahu akbar diangkat tangan tapi baca semiallahu Hamidah bukan semuanya apa angkat tangan tu baca Allahu akbar Ha, lepas bangkit dia rukuk dia tak cakap Allahu akbar dia cakap tapi angkat tangan. Tapi istilah banyak yang orang yang dia sembarono apa sembarono? Ha? Lah, lalai apa? Acuh tak acuh. Ah ha, tak beratlah kan? Ya ni dia kata angkat takbir, angkat takbir. Tanya dia berberat mana takbir nak angkat tu? Tak perlu angkat je kan Takbir tak perlu angkat, baca, melafazkan takbir tapi mengangkat tangan. Jadi kadang-kadang orang dah terbiasa yang kata takbir, takbir Jadi kita kena alert lah kita cakap sesuatu benda tu. Kadang-kadang kalau orang tu dia hati-hati dia dengar, hmm dia ni angkat takbir. Ustaz dia yang mana aja dia angkat takbir. Angkat tangan baca takbir. Okey. Okey, itu jadi di situ sunat yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kalau orang tu sebelah tangannya biarkan, dekat sebelah. Tangan dia kudung ke Tangan dia sebelah simen ke Tak boleh angkat Angkat sebelah Okey Itu dalil Bukhari lagi Muslim Sahih Lebih daripada 70 sahabat Meriwet kan Hadis mengenai Angkat tangan Dipanggil panggil Raf'u'li yada'in ni perang besar dengan Hanafi kan, eh? kalau di daurah hadis tu perang besar dengan waz'at Hanafi, dia kata tak angkat dia tak angkat kan, <laughs> dalih dia macam-macam kita bahkan dia muslim dan 70, lebih 70 sahabat meneratkan hadis yang Nabi angkat tangan alasan dia senang je, eh? masa tu Nabi dah tua <laughs> macam lah, alam. yang kedua meletakkan tangan kanan di atas bahagian belakang tangan kiri ketika berdiri Tu, kan. Tangan letak atas tangan kanan letak atas tangan kiri Caranya ialah dengan meletakkan tangan kanan di atas belakang tapak dan pergelangan tangan kiri sambil memegangnya dengan jari-jari tangan kanan Keadaan kedua-dua tangan tersebut diletakkan di bahagian bawah dada dan di atas pusat Wah ini best dia pilih lah, nak atas sedara, syafi'i, hanafi, syiah, maliki sebagian. Ni tak ada lagi. Hmm. Hmm. Macam ni. Dah lain sebab tak dikatakan atas sedara. Tangan kanan letak atas. Tapak tangan kiri belakang. Kemudian jari-jari. Dalam ihya. Kemudian saya ambil Imam Ghazali punya. Dia kepit tiga jari. Dua jari ni letak ke atas. Ada setengah tu tiga jari letak ke atas. Ada setengah tu benggam semua. Seperti ni. Benggam semua ada. Yang penting yang ni... Kemudian ada yang tiga jari, ada yang dua jari. Saya buat dua jari, saya ikut Imam Ghazari lahiyak. Dan ada yang sampai ke situ. Alasan dia kalau 9 Jumaat, ah, nanti dia macam ni kan, orang sebelah kena. Jadi dia, ha, lepas tu ada sunnah Melayu pula. Ha. <laughs> Ini sunnah Melayu nak dia? dia ikram orang sebelah. Ha. Dia pun dia pun tak mau bagi. Dia nak pegang juga sunnah terkata apa, pegang tangan ni. Eh? Atas bahu kalau dia buat macam ni kan dah pegang-pegang lengan. Dia tak pegang tapak tangan. Dia pegang juga tapak tangan. Jadi dia tak nak ganggu sebelah tu dia kona sikit. Ha, jadi sini pun tak kena. Sebelah ni pun tak kena. <laughs> dia sebenarnya sunat seseorang pun macam tu juga. <laughs> Allah ma'alau. Mungkin kau ada dalil. Lagi, saya tak jumpa lagi. Biasa tengok kan. Allah. Wah dia rasa macam kusyuk lebih sikit. Pegang hati. Ada yang kata pegang hati tu. Ah ha, macamlah alasan. Wallahu alam. Nampak macam dia lah kan. Allah. <tongan> <tongan> <tongan> Tapi yang biasa dalam kitab-kitab Afrika -kitab yang mutamad, gentulah. Atas beri pusat bawah sikit berdadah. Sebahagian banai pegelangan ni kena ni, sebahagian pegang pegelangan tu. Saya ikut buduk Imam Ghazali dua jari lah, tiga pun boleh, semua pun boleh. Okey. Rus ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Wail Wail bin Hijr radhiyallahu anhu Beliau melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika mula mendirikan semayang. Kemudian baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Menurut riwayat Kemudian baginda SAW meletakkan tangan kanannya di atas tapak tangan kiri. Di bahagian belakangnya pergelangan dan lengan kirinya. Tapak pun kena. Pergelangan pun kena. Lagi? Pergelangan lengan kirinya. Okey. Boleh ya? Eh? Ada setengah orang tu diamalah semua. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. macam-macam yeah. ada orang. Dia tak apa dia apa? Flexible. Semua masak boleh. Adil lah. <laughs> so, boleh buat. Kita ikut gitulah, kita ikut kitab. Hmm? ini ni gaya oh, ni ini kan Yahudi punya style dia sampai jadi macam ni ni Kalau macam ni okey-okey dia sampai dah macam apa Yahudi kan macam ni jadi kena seram ni ya hmm ah orang Melayu tu ada sunnah orang Melayu tu saya dalil tak tahu lagi tak berani nak kata salah lah, tapi orang tengah minta daril-daril dengan menuntut dengan dia apa daril dia macam ni sebab pernah dengar orang kata sebab nak memang jemaah kan kalau kita buat macam ni dia biasa, ya semua macam ni dia nanti ada ruang sikit dia tak rapat jadi untuk merapatkan tu dia terpaksa di tengah-tengah dia jadikan macam ni, dia pegang dia punya bau dia punya siku, jadi tak ganggu orang sebelah, semua rapat ataupun buat macam ni kan, jadi macam ni ni pun tak kena, ni pun macam tapi dia sebenarnya tak rapat pun dia buat macam ni lebih Wallahu alam. Saya tak berani kata apa-apa nanti kena serang saya kan habis kena ban Masuk so, SA. Yang ketiga melihat ke tempat sujud. Hmm ini ni mahia salah besar lah. Makruh meliarkan pandangan ke sekelilingnya, melihat ke atas atau sesuatu yang berada di hadapannya walaupun Kaabah. Semayan Bang Kaabah pun tengok tempat sujud bukan tengok Kaabah bahkan disunatkan supaya sentiasa mengarahkan pandangannya ke tempat sujud melainkan ketika membaca tasyahud. Ketika itu pandangannya hendaklah ditumpukan kepada jari telunjuknya yang dijadikan isyarat ketika membaca tasyahud. Illallah, tengok. kalau oh, tu dah cukup. Satu ya. Pastu tengok balik dekat tempat sujud. Ambil satu apa? Satu benda lah, batu ke apa ke, yang ni. Tak boleh lah, nanti nak sujud susah tak? Fokuskan dekat satu corak, dekat dekat sejadah pun tak bagus, dia makroh. Dia yang yang sunat kosong, putih. Nak atih tu, maknanya kiam, rukuk, rukuk pun tengok tempat sujud. Eh tidak, sujud pun tengok tempat sujud. Semua, semualah tengok tempat sujud. Kecuali tashahud dan ketika menoleh, ketika salam lah. Jangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tak boleh lah. Tashahud. Tapi dalam yang mana yang jemaah tablik ni, fadilah amal tu jangan amal. Ha, itu mana Zakaria bagi untuk mazhab Hanafi saja. Ketika rukuk tengok kaki, kan? Ketika apa tahiyat tengok kedua belah tangan ni. Ha, ketika sujud tengok hidung. Itu untuk mazhab Hanafi. Jangan amalkan pula itu bukan Syafi'i itu Hanafi saja. Penterjemah yang terbaru latest ni kot dia ada buat catatan tu yang mesti perhatian dia. Dalam kurungan hanya untuk mazhab Hanafi. Apa yang Munazzakir anjurkan dalam bab khusyuk salat tu kan? Tengok kedua sebelah kaki kan dengan tiga rokok dan, dan, dan, dan itu semua Hanafinya. Syafi'i daripada takbir sampai sebelum menoleh ke salam tu semua tengok tempat sujud dan aa, ketika tak syahut, dia beralih sebentar, tengok jari telunjuk yang diangkat tu. Lepas tu, kembalikan pandangan ke tempat sujud. Kalau boleh, ni susah tu ketika nak berpindah rukun tu. Ha. Jadi kita kadang tengok atas-bawah sikit. Ha. Dia, kalau boleh, mata tu macam dah kunci kat situ kan. Hmm, macam mana dia benda. Ha, dia tak <tid> dia tak bergerak. Badan je bergerak kan. Cuba try lah. Cuba try yang tu saja dah dapat bersyuk dah ada nak dapatkan antara nak dapatkan kusyuk kan take try yang tu je dulu mata tu tengok je kat situ katakanlah kat biasa sejarah kan ada corak-corak kan kita tengok kat ujung ni misalnya sampai habis tengok tu je ketika yang tu pun tengok tu je dia susah tu ketika dah sujud dia, dia kan makin dekat kan tarik balik. cuba buat macam sekali rasa nanti nanti ada rasa ada rasa lain sikit tak percaya buat tak percaya cuba buatlah jangan gerakkan langsung sik waktu apa pun tengah bangun ke tengah berdiri ke tengah duduk apa jangan kunci betul, betul nanti dia akan rasa satu satu rasalah sendiri kan rasa tadi try lah tak percaya mananya tengah-tengah tu -tengah ketika berubah masa nak rukuk tu di sebelum dia rukuk tu dia tengoklah dia dah rukuk boleh tengok jadi bila Tu kan bangun, dia tidak gerak bangun dia tengok depan tu tak lagi depa dia la buta oleh apalagi kalau bangun daripada sujud tu nak mana nak berdiri kan dia bangun duduk istirahat, lepas tu dia bangun balik eh maksudnya dah kelam lah dalam ni pandangan lepas dah beri baru dia tengok balik sujud itu pun boleh tapi sebaik-baiknya waktu bergerak tu pun pandangan tu jadi macam ha dia tak apa tak diganggu dia pergerakan cuba buat cuba dan rasa tengok apa nak apa rasa saya pun rasa dia tawalah. Saya pernah buat dia rasialah, dia tahu. Insya-Allah, itu pun dah membantu khusyuk tu. Jadi hukumnya makruh kalau jeling sana jeling sini. Tutup mata. Tutup mata, tengok hadan. Disunahkan. memandang tempat sujud. Dimakruhkan memandang selain sujud lah Tapi sekiranya memejam mata, jadi kan dia tak memandang dekat sujud. Betul? tetapi sekiranya kalau dengan memejam mata tu menyebabkan dia lebih khusyuk, maka baik-baik macam mata. Dan sekiranya kadang-kadang setengah orang pejam mata lagi macam-macam dia dia datang pusing-pusing kan dia. mata ha, macam-macam dia sampai dekat apa? macam-macamlah. Kalau dia pejam mata tu sampai langit ketujuh okey. Eh, jangan pejam mata waktu sujud subuh jangan. Ya lagi bangun-bangun -bang dai syarak. Main tengok al-Quran, boleh. Semayam fardhu, semayam sunat, boleh semua. Sekarang orang tak main tengok Al Quran dah, tengok handphone. Ci, the sliding je Tik Ter tekan Facebook. hukum dia dalam ayat satu ini boleh melihat al-Quran boleh kadang salah tapi yang memanglah yang phone tu sekarang ni yang lebih lebih apa lebih lebih mengurangkan pergerakan daripada Quran tu sendiri Quran kalau nak selak kan masalah tu nanti dia tak pernah selak pernah buat pergerakan pergerakan tiga kali berturut-turut batas sembahyang jadi kalau pakai tu memang saya tengok orang tu sembahyang kat negeri negara macam tarawih tu. dia pegang seliak dia pegang impon dari samsung tu sekejap. Pegang ni kan. bila imam baca tu dia, dia benda. Sebab jari bergerak tak apa. sibuk gari pun tak apa. Jari. Lepas tu bila dia dah habis. Rukuk dia pegang. pegang. Bila sujud dia letak tanpa sujud. Lepas tu nak naik lagi dia pegang balik. Dia ambil. Dia kiam pegang. Imam baca tu sahaja dia. Memang, tapi dah nampak macam kalau daripada luar tu kita tengok eh, di semayang ni, buat apa ni. Ha, sebab adalah antara, antara salah satu di dalam mazhab kita kalau orang tu melakukan sesuatu. Kita melihat dia seolah-olah dia ni kita tertimbul pertanyaan kita. Eh, dia ni tengah semayang kan? Buat apa ni? Batal semayang. Ha, Maksudnya perbuatan yang dia lakukan tu dah macam seolah-olah dia bukan dalam semayang. Dia batal. Allahuakbar pun lah. Tapi kalau dari segi hukum melihat pada muzhaf boleh dan nak menyelak-nyelaknya tu nanti jangan melebihi tiga pergerakan. Setengah macam apa ni, kiai saya, guru saya tu bapak dia buat macam satu apa, apa tu dia panggil? rak. Dia yang jenis fleksibel macam ni. Dia, satu betul-betul depan dia maknanya tak mengganggu juga dia nanti nak rokol sejuk lah. Ha, jadi dia tak pegang korang tu letak situ. Lepas tu dia clip lah kipas pun tak adalah kalau ada kipas dia terabur sini kan. Ah ha, dan biasa kalau dah macam lebih daripada satu surah dia pelanlah satu gerakan selak ha, dia kena dia tak boleh betul-betul je. Ah ha, itu tiga kali betul-betul satu dua tiga habis batal. Dia kena satu macam tu. Dia berturut-turut punya berhenti sejuk tu, dah biarlah. Ah ha, selak. Senang cinta Al-Quranlah. Kalau sebenarnya terawih tu dia kepit kan. Dia kepit Quran Musa tu kat depan. Ini dia hanya boleh baca. Kusrat yang belah kanan dengan belah kiri lah. Kalau nak baca 5-6 kusrat. Belilah 5-6 Quran lah. Kepit keliling tu letak kan. Jeleng kan. Bismillah. Habis tu baca. baca, baca, baca. Okey. Sujud. Oh, Hanafi tak boleh. Hanafi tak boleh batas silap sah boleh. Kalau fardhuus memang sembang sunat duduk boleh. Hmm. 3 kali berturut-turut batal. 3 tu termasuklah. Kalau 2 ok lagi. 3 tak boleh dah. 4 lah tak boleh. Lepas tu kalau kita nak melangkahlah ke saf kosong ke depan orang-orang orang batal tinggalkan saf kita nak buka satu. Dua. Duduk sekejap Satu balik Dua Dia kalau satu Dua Tiga Batal lah Kalau saudara Daripada belakang tu Sampai ke depan Selambar Satu Dua Tiga Empat Lima Seratus Tak apa Saya pergi ke Surabaya Dekat, dekat dia punya Perhentian bas Punya Punya apa? Punya uh, Surau Daripada belakang tu Dia berjalan Sambil kiam. Tum, tum, tum. Terkejut Tengok Itu mazhab dia Tak apa kita Mazak Syafi'i saja. Hanafi pun tak apa apalagi saudara siapkan handphone Apa dengan, dengan sapu tangan tisu dia prank-prank dia punya hingus dia dia letak balik handphone tu siap kalau berbunyi boleh angkat lagi Hanafi Salah ha. off balik letak macam-macam Mazak Syafi'i tak boleh dukung ya. anak pulut-pulut cium anak kat sini ha. main lah tengok 5 waktu siapa nak tengok ada seorang saudara kat Masyarakat buat anak dia. Kecil je. Ya. Dia tu nampak. Dia pun buat juga. Tapi dia ada anak dia yang yang sulung tu. Yang besar sikit tu. Dalam belah-belah tahun kot. Itu lagi dah. Ambil peluk, cium, letak. Semua tengah-tengah semayang tu. Dia masalahnya budak-budak bukan kita. Ya, ada memang satu hadis menggalakkan kita. Bawa anak-anak ke curau atau masjid. Ada satu hadis lagi melarang jadi ulama' buat tatbik dia kata yang boleh dibawa anak tu yang dia mana dah boleh kontrol diri dia. dia tak kacau orang lain ini terjerit sana terjerit berlari waktu dia panjat sana panjat sini memang benar, benar nabi pernah dukung cucu dia kan Hassan Husin, Hassan Husin. Kan? So, masa nabi tengah sujud tu dia naik atas kepala nabi ha, kemudian nabi angkat tu letak balik tapi bukan tiap-tiap waktu sekali dua tu je kot ini tiap-tiap waktu dia bawa datang anak dia dari situ Yang masalahnya ni orang sebelah Kita kalau sembayang sebelah dia lagi habis Anak dia pun lagi hehe, hei dekat dia hehe, hei dekat kita Kita pun sembayang pun dah lama eh. Time sujud masalah nanti ha, Jadi kita tak perlu bawa lah. Kalau boleh kita hindarkan Yang tu bukan Nabi bawa Nabi punya bilik tu kan dekat Masjid-masjid Nabawi -masjid Ketika tu masa tu Dia keluar Tengah Nabi dengan sembayang Si Hasan keluar datang dengan sujud pula ada perbezaan naik panjat atas bahu nabi. Bukan nabi datang bawa anak dia letak depan tu semayang. Jadilah wallahu a'lamlah orang tak kisah mana tu boleh bergerak macam mana pun. Kecuali nanti adalah pergerakan-pergerakan yang darurat. Contohnya ular, lipan, kala jengking, binatang-binatang yang berbisa, orang nak curi beg kita ke atau rumah terbakar depan tu nanti kalau boleh Dilakukan dengan pergerakan Tanpa pergerakan tiga kali Boleh, kalau tak boleh Lebih tiga kali pun Boleh, tapi kalau dah tak boleh juga Patalkan semayang Itu nanti bab bab, bab lain tu. Ular macam ular ni boleh bunuh Hmm perempuan solat dukung sambil mendukung anak. Habis macam ni je nak sujud, dia nak rukuk je Dia tunjuk semua daripada mula sampai habis. Kau dia tunjuk gambar aje, dukung anak. Hah? Dia o oh, ikat dekat belakang tu ke? Sini. Pokok je ni. Betul Tangan tak letak dekat lutut, Sujud Tangan tak letak dekat, -dekat eh, tempat sujud Kan rukun tu Tangan kena letak dekat tempat sujud Terlepas lah anak dia Setiap kurang dia ambil tunjuk Dia rukun balik lepas tu Masa apa eh, Facebook ni dia uh, dia bukan limit untuk Mazhab Syafi'i. Facebook ni dia disentuh semua Mazhab. Jadi kita, yang yang post tu mungkin Mazhab lain. Jadi kita Syafi'i kita ikut Syafi'i lah. Dia ingat kalau darurat itu lain cerita Darurat lain situ lah. Kalau tak darurat saja saja nak dukung tak boleh. Lah kejadian yang mendukung anak tu dalam hadis ada sekali je. nabi buat tu itu bukan kerana nabi memang saja bawa anak dukung kan untuk menjadi contoh yang mana kalau ketika-ketika ketika, ketika, ketika sembahyang tiba-tiba anak kecil datang kan ha cara dia macam tu hmm. okey iklan dia Okay. Dalilnya ialah mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Yang keempat Surat 118 Membaca doa istitah selepas takbiratul ihram lafaznya ialah sebagaimana diriwayatkan oleh muslim daripada ali Raja anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mendirikan sembahyang baginda membaca wajhtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa manti lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana minal Muslimin Aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan hanif dan aku bukanlah terdiri daripada orang-orang musyrik Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah Tuhan sekalian alam tiada sekutu baginya dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah terdiri daripada orang-orang yang beriman itu doa kita lah Hanif ni maknanya orang yang, orang yang orang yang orang yang tidak pernah menyembah berhala, orang yang betul-betul betul-betul lurus baik Hanif, tak pernah buat dosa Hanif ni Kemudian ada tambahan juga setengah tu Baca Allahu Akbar Kabirah Alhamdulillah ikasirah tu kan Itu boleh juga Kemudian uh, Dalam Ihya Imam Ghazali kata nak tambah macam yang dibaca oleh muazzin Hanafi pun boleh juga. Ini subhanallahi wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala la ilaha gairuk. Itu tambahanlah. Nak baca boleh sebab doa istiadah ni dalam hadis yang meriwayatkan doa istiadah ni macam-macam version. -macam jadi Imam Syafi'i pilih pilih yang ni lah jadi Imam Ghazali kata nak sempurna Buat dua-dua lah baca Abul tu kemudian baca yang ni baca lagi yang yang hanafi punya untuk semayan sunat itu okelah sesuangan. Pindah Subhanallahummaika watabar kesukaanat Allahjadulkala ilahairuk. Tempat yang disunatkan membaca doa iftitah disunatkan membacanya di awal permulaan sembahyang fardu dan sunat. Sama ada bagi yang bersembahyang seorang diri, imam atau makmum Dengan syarat dia belum lagi memulakan bacaan fatihah Sekiranya bacaan fatihah telah pun dimulakan Dan sebagaimana yang anda ketahui bahawa basmalah adalah satu ayat daripadanya Atau istiazah telah dibaca Iaitu baca, membaca min Maka luputlah sunat membaca dua ayat fitah dan tidak harus dia membacanya kembali sekalipun dia tidak membacanya kerana terlupa. Tidak disunahkan membaca doa tersebut pada semayang jenazah dan semayang fardu yang telah sempit waktunya di mana sekalinya dia sebut membaca doa tersebut menyebabkan keluar waktu membacanya. <tuh> Jadi kalau kena waktu dia Allahakbar. Alhamdulillah, masyaAllah. Alamat lupa. Dia terlupa waktu nak bawa nak baca doa kita. Maka tak perlu baca lah. Kalau dia dah baca ta'awz. Uz, maka tak perlu lagi untuk baca. Kalau dia baca pun tak dapat apa-apa. Kesunahan itu dah habis. Kalau dia dah mulai dengan ta'awz. Walaupun dia terlupa. Dia tak perlu ulang balik. Kalau dia ulang balik pun. Tak dapat apa-apa. Tak disunatkan. Jadi pahala kesunahan itu hanya dapat bila dia baca sebelum baca ta'awz dengan basmalah. Hmm. jadi semayang jenazah tak payah baca dan juga ialah semayang fadu yang telah sempit waktunya dan dalam fadu ini kata haram lah. dia sunat je kan kalau waktu dah sempit lah. sampai baca je menyebabkan semayang kita terkeluar waktu wajib tinggalkan. ketinggalkan doa istitah Imam pun baca Makmum pun baca Semua orang-orang pun baca Yang kelima Membaca istia'zah Selepas doa iftah Al-istia'zah Ialah membaca A'udzubillah Ia dibaca Sebelum memulakan Bacaan Fatihah Sekiranya Dia telah mula Membaca Fatihah Sebelum membaca Al-istia'zah Maka membacanya Tidak disunatkan lagi Dan makruh Dia kembali membacanya Kalau dah baca Fatihah Bismillah Tak perlu lah, A'udzubillah Dah baca Bismillah kan? Terlupa nak baca Al-Zubillah. Tak perlu nak ulang balik. Baca, baca Al-Zubillah tak payah. Teruskan je. Tidak disunah. Kesunahan ni gugur. Dalil firman Allah Ta'ala Faizah qaratal qur'ana Fasta'i'zubillah Mina syaitan rajim Dan apabila kamu membaca al-qur'an Maka mohonlah perlindungan Dengan Allah daripada syaitan yang dirjam Itu dalil lah Jadi apalagi kalau, -kalau diperintahkan eh, Untuk membaca qur'an Dan lebih-lebih lagi di dalam semaya Ketika nak al baca al-qur'an Baca A'uzubillah dan setiap rakaat itu disunahkan baca ta'awas, setiap rakaat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga rakaat empat, setiap rakaat itu disunahkan untuk membaca ta'awas yang keenam, membaca dengan kuat dan perlahan di tempat-tempat tertentu Tempat-tempat yang disunatkan membaca dengan nyata dan kuat ialah pada dua rakaat sembahyang subuh. Dua rakaat pertama sembahyang maghrib dan isyak, sembahyang jumaat, sembahyang kedua hari raya, sembahyang gerhana bulan, sembahyang minta hujan, terawih dan witir di bulan ramadan. Kesemuanya itu disunatkan sama ada bagi imam atau sembahyang seorang diri. Manakala sembahyang yang lain daripada itu disunatkan membaca dengan perlahan Hadis-hadis yang menunjukkan perkara di atas ialah Yang pertama hadis al-Bukhari dan Muslim daripada Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu bahawa dia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur ketika sembahyang maghrib Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Al-Barrat Barra anhu Bahawa dia berkata Aku mendengar Nabi SAW membaca surah Atin pada Semayang Isyak Dan aku tidak mendengar suara yang lebih merdu daripadanya atau bacaannya Yang ketiga hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Ibn Abbas anhu Tentang kisah jin yang hadir dan mendengar Al-Quran daripada Nabi SAW Hadis tersebut menceritakan sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, mereka yang ini jin mendengar bacaan al-Quran lalu mereka mendengarnya dengan penuh perhatian. Yang keempat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca umul kitab berserta dengan satu surah daripada dua rakaan yang pertama sembahyang Zuhur dan Asar. Menurut riwayat yang lain dan demikianlah baginda lakukannya ketika semayang subuh. Sebelum ini telah disebutkan hadis-hadis yang menyentuh tentang bacaan secara kuat. Abu Daud dan An-Nasai dan lainnya meriwayatkan daripada Ubadah bin Suhamid katanya Kami bersemayang subuh di belakang Rasulullah SAW Lalu baginda merasa berat di dalam bacaannya. Apabila selesai baginda berkata Boleh jadi kamu semua membaca di belakang imam kamu Kami menjawab Wahai Rasulullah Ya demi Allah Lalu Rasulullah s.a. bersabda Jangan kamu semua berbuat demikian Melainkan membaca umul Quran Yang Fatihah Sesungguhnya tidak sah semayang orang yang tidak membacanya Menurut riwayat yang lain Janganlah kamu membaca suatu daripada Al-Quran Ketika aku membaca dengan suara yang nyaring Kecuali membaca umul Quran Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaringkan bacaannya di mana ia dapat didengari oleh mereka yang hadir. Manakala hadis-hadis yang menunjukkan bacaan secara perlahan pada tempat yang lain daripada apa yang telah disebutkan di atas ialah hadis riwayat Al-Bukhari daripada Khabbab radhiyallahu anhu seorang telah bertanya kepadanya, "Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran ketika semayang Zuhur dan Asar?" Dia menjawab ya Ditanya lagi bagaimana kamu dapat mengetahuinya Dia menjawab dengan gerakan janggutnya Al-Bukhari dan Muslim meraihkan daripada Abu Hurairah 'anhu Bahawa dia berkata Pada setiap sembahyang baginda membaca Al-Quran Maka apa yang Rasulullah SAW Perdengarkan bacanya kepada kami Kami perdengarkan kepada kamu Dan apa yang baginda sembunyikan Yang ini perlahankan daripada kami Kami perlahankannya daripada kamu Para sahabat raja lalu tidak meriwayatkan bacaan secara nyaring pada tempat-tempat yang lain daripada itu. Dalam perbincangan akan datang, kita akan menyebut dalil-dalil dalam masalah ini untuk sembahyang tertentu. Bacaan ketika sembahyang sunat mutlaq pada waktu malam adalah dibaca secara sederhana antara nyaring dan perlahan. Firman Allah SWT, وَلَا تَجْهَرَ بِصَلَادِكَ وَلَا تَخَفِدْ بِهَا وَبْتَرِي بَيْنَ ذَا لِكَ سَبِيلًا dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam sembahyangmu dan janganlah kamu pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Maksud sembahyang dalam ayat ini ialah sembahyang pada waktu malam. Panjang. Eh? Sementara kita sementara kita menunggu keadaan reader kita, kita baca panjang-panjang. Kalau rukun kauli rukun kauli Membaca perlahan tu berarti didengar oleh telinga sendiri lah. Jadi maksud baca perlahan tu bukan baca dalam hati atau baca sampai telinga tak dengar. Itu rukun Qauli. Kalau tak baca, kalau baca telinga tak dengar, telinga sendiri tak dengar, tak sah semayang. Itu yang rukun Qauli yang lima tu lah. Takbir ihram, fatihah, Tasyahud akhir, selawat Nabi, salam pertama. Itu dibaca dengan perlahan berarti Sekurang-kurangnya didengar oleh telinga sendiri Kalau telinga sendiri tak dengar tak sah semayang Dan harus dibaca keseluruhan huruf Kalau al-fatihah itu lebih kurang 156 ke 57 Huruf dalam al-fatihah dan semua huruf tu mesti dibaca dengan Perlahan tetapi didengar oleh telinga sendiri kalau sebahagian kuat, sebahagian tak ta, ta dengar pun tak boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Al-Rahman. Tak boleh. Dia kena setiap huruf itu dengar. Dan bacaan-bacaan yang sunat pun perlu dibaca sehingga didengar oleh telinga sendiri. Kalau nak dapatkan pahala sunat. Kalau telinga sendiri tak mendengarnya bacaan sunat tersebut, tak dapat pahala sunat. Baca dalam hati pun tak dapat pahala sunat. Itu bagi yang bacaan sunat. Kalau yang wajib, yang rukun, tak dengar, tak sah semayang. Faham eh? Itu bacaan kadar antara yang kuat dan yang yang yang pelanlah. Cuma yang bacaan yang kuat itu nanti ketika semayang subuhlah untuk imam ataupun semayang seorang-seorang pun disunatkan kuat-kuatkan juga ketika kita misalnya kita sembang seorang-seorang subuh tak ada tak ada orang nak berjemaah kita pun disunatkan untuk baca kuat jugalah tapi janganlah kuat sangatlah dan ketika kita masuk pun kita imam bagi salam kita masuk satu rakaat kan dan kita bangun berdiri daripada uh, salam dari imam tadi untuk sambung rakaat kedua pun disunatkan baca kuat tapi jangan kuat sangat sampai ganggu yang lain Kuat sekadar lebih kuat daripada bacaan perlahanlah Kemudian segala semayam semayam semayam yang dilakukan pada waktu malam disunat kan baca kuat juga semayam semayam sunat tapi taklah kuat sampai kuat macam semayam fardu tu di tengah-tengah ini dah begitu tadi kan. Kemudian uh, di waktu siang tu, sholat sunat di waktu siang semuanya dibaca dengan perlahan kecuali semayam jumaat. Semaya minta u apa nama minta ujan semaya apa tu gerhana semaya hari raya ah ha, itu semua kan semaya di dalam waktu siang tapi dibaca kuat juga timbul permasalahan kalau orang itu ingin melakukan solat kodok solat kodok yang ingin dia lakukan Ialah solat kodok maghrib isyak, subuh dia lakukan kodok itu di waktu siang apakah dia harus membaca nyaring atau perlahan Ah. Ha. Kalau ikut pada <coughs> ikutkan pada waktu semayang Maknanya kebanyakan semayang yang dilakukan pada waktu siang dibaca dengan perlahan Kecuali yang tadilah, yang Jumaat, Semayang Raya dan sebagainya Dan uh, kalau kita ikutkan apa ni cara bacaan semayang itu sendiri Berarti semayang maghrib itu baca dia kuat ya, Sebab dia di waktu malam tapi kalau kita kodok maghrib ke isyak ke subuh yang baca kuat tu di waktu siang, apakah kita perlu baca kuat atau pelan? Ha? Soalan jepuh emas. Bagaimana? Ada, ada memang ada dua pendapat di situlah. Sebagian yang kata, dibaca dengan kuat juga. Disebabkan zat solat tu memang ketika dilakukan... Pada waktunya dibaca kuat Dan kita nak kodok pun kita baca kuat Jadi satu lagi pendapat Mengatakan dibaca perlahan Disebabkan ikut Pada waktu Sebab kebanyakan solat yang pada waktu siang tu Dibaca dengan perlahan Jadi walaupun kita kita Semayang kodok maghrib yang biasanya Baca kuat pada waktu maghrib atau isya atau subuh Ketika dikodok Pada waktu siang Dibaca perlahan jadi penafas yang lebih muktamad ialah ala. <laughs> Saya a'lam. ni saya baca kitab, ni dah lama juga baca kitab Al Azkar Imanawi yang bahas topik ni. Tapi saya terlupa yang mana satu muktamad. Sebab dia cerita semua pendapat, jadi yang muktamad tu saya tak pasti ya, berukah yang baca lekuat ataupun baca pelan. Nanti saya cek sekali mula semula. Tak mahu meh. kadang-kadang dia lupa. Jadi, Tapi kesesatannya dibaca-baca perlahan pun tak apa. Yang sunahnya sekarang ni, nak ambil kesunahan ni, apakah baca dengan kuat atau perlahan ketika mengkodok, solat-solat yang baca kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahimmaninshaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina <coughs> may yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illa alladhina amanu <Sessizuk> wa amilus solihati wa tawassaw <Sessizuk> bilhaqqi wa tawassaw bis <Sessizuk> sabr. Sadaqa Allahu alazim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man yuridillah bihi khayran yufaqihu fid din." Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Lambatlah. Tapak kita meneruskan pengajian kita dan kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatiha. Al-Fatiha. Jadi kita dah sampai ke muka surat 178. Subhanallah. Rahmatullahi wa Ya Allahumma ya Jadi kita dah sampai ke muka surat 178. Subhanallah. Rahmatullahi wa barakatuh. Minggu lepas sunat abad, Minggu ni sunat Ah'at Sebagai mana yang telah disebut Bahawa Ah'at ialah sunat-sunat sembahyang Yang sekiranya ditinggalkan tidak disunahkan Menampungnya kembali dengan sujud sahwi Berlainan dengan sunat abad. Kesimpulan daripada sunat-sunat Ah'at -sunat Ah'at ad adalah seperti berikut Yang pertama mengangkat kedua belah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 yang belah bagian dalam tu Menghadap Qiblat Maknanya bukan macam ni Bukan macam ni Bukan macam-macam lah ha. Menghadap kiblat. Mana tapak tangan menghadap kiblat. Maksudnya kalau macam ni Allah Akbar Sengawar kan Allah Akbar Hadis sengawar Pegang teringga Allah Akbar Tak betul Menurut mazhab kita Wallah malam mazhab dia kot lain <laughs> Ni adap kiblat.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 dia tak luas, terkeluar keluar macam tu dan dia tak rapat macam tu. Ada tengok dia? Allah, dia tak setentang dengan bahu. Yang setentang dengan bahu tu, nah ni tangan ni setentang dengan bahu. Bahu kat sini. Yang ni setentang dengan ni. Jadi kena main agak agak ha, praktis berdiri macam macam, ha Allah. <G names> Tapi kita memang tak boleh nak nak 100% pasti bahu benda tu tepat kan. Sangat susah. Sebab yang ni tengok, aku melihat Nabi Bila dia melihat Nabi mana dia nampak Jadi kita sendiri kalau kita buat Kita macam mana nak nampak Kecuali kita sembayan depan cermin dan cita Kan ha. Tapi kebiasaan lah kita boleh rasa kan kita boleh, rasa. boleh rasa lah Kalau macam ni kan ha. ni. ni sama Kena ke atas sikit Dalam sikit Atas sikit <laughs>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 dekat kat belakang tu. Hmm, ya. Ada takbir intikal ada-ada. Ah, Nombor 9 tu. Dia tak belakang. Nombor 9. Jadi yang angkat tangan ni sunat. Tapi takbiratul ihram tu wajib, rukun.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 ada yang wajib, ada yang sunat kalau takbir Dato'i Hiram tu rukun kalau takbir yang intiqal tu sunat dan ada kalanya apa ni, dia dia punya perbuatan takbir tu tidak sama dengan dengan angkat tangan, seperti yang Sama'i Allah dan hamidah, kan dia bukannya Allahu Akbar dia tangan tapi baca Sama'i Allah Hamidah bukan semuanya apa? angkat tangan tu baca Allahu Akbar lepas bangkit dari rukuk dia tak cakap Allahu akbar dia cakap sambil Allah Namibadah. tapi angkat tangan tapi istilah banyak yang orang yang dia Semborono apa sembarono ha lah lalai apa acuh tak acuh ha uh, tak mik beratlah kan jadi dia kata angkat takbir angkat takbir tanya dia berbuat mana takbir nak angkat tu tak perlu angkat je kan takbir tak perlu angkat baca melafazkan takbir tapi mengangkat tangan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 tangan dia kudung ke tangan dia sebelah simen ke tak boleh angkat kat sebelah je Okey Itu dalil Bukhari ni Muslim Sahih lebih daripada 70 sahabat meriwayatkan meriwayatkan hadis mengenai angkat tangan dipanggil rafa'ul yadain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 Dia pilih lah Nak atas Sedara Syafi'i Hanafi Syiah Maliki sebagian <laughs> Ni tak ada lagi <laughs> hmm. Hmm. Macam ni Dah leh sebab tak diketak atas dada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 Atas bahu kalau dia buat macam ni kan dah pegang-pegang lengan. Dia tak pegang tapak tangan. Dia pegang juga tapak tangan. Jadi dia tak nak ganggu sebelah tu dia konar sikit. Ha, jadi sini pun tak kena. Sebelah ni pun tak kena. Dia <tuk> memang sunat seorang-seorang macam tu juga. <tuk> bila, Allah ma'alau. Mungkin ke ada dalil. Saya tak jumpa lagi lah. Biasa tengok kan? Allah. Wah. Dia rasa macam pusyuk lebih sikit. Pegang hati. Ada yang kata pegang hati tu macamlah -macam alasan. Wallahu alam. Nampak macam real lah kan. Allah. <laughs> Tapi yang biasa dalam kitab-kitab fikah yang mutaqaddim itulah. Atas berpusat, bawah sikit berdadah. Sebahagian banai pegelangan ni kena ni, bahagian pegang pegelangan tu. Saya ikut budak Imam Ghazali dua jari lah, tiga pun boleh, semua pun boleh. Okay. Terus Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Daripada Wail Wail Ben Hajar radhiyallahu anhu beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika mula mendirikan sembahyang kemudian baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri Menurut riwayat nasai kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam letakkan tangan kanannya di atas tapak tangan kiri di bahagian belakangnya pergelangan dan lengan kirinya tapak pun kena pergelangan pun kena begitu pergelangan dengan kiri ya. Okey. Boleh eh? Ada setengah orang tu diamlah semua. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. macam-macam ada orang. Dia tak apa dia apa? Flexible, semua masa boleh. Adil lah. <tose> so, boleh buat kita ikut gitulah kita ikut kitab. Hmm. Ini, ini oh, ni bahaya ni kan Yahudi punya style. Sampai jadi macam ni. Kalau macam ni okey okay. dia sampai dah. Macam apa? Yahudi kan macam ni. Jadi kena serah ni, ya. Eh? Hmm. Ah, orang Melayu tu ada sunnah orang Melayu tu saya dalil tak tahu lagi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 wallahu alam. saya tak berani kata apa punlah nanti kena serang saya kan habis kena ben. masuk so, SA. <laughs> yang ketiga melihat ke tempat sujud. Hmm ini ni masalah besar ni. Lah. Makruh meliarkan pandangan ke sekelilingnya, melihat ke atas atau sesuatu yang berada di hadapannya walaupun Kaabah. Semayan Bang Kaabah pun tengok tempat sujud bukan tengok Kaabah.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 tak percaya cikgu buatlah jangan gerakkan langsung setiap waktu apa pun tengah bangun ke tengah berdiri ke tengah duduk apa jangan kunci betul-betul nanti dia akan rasa satu satu wasalah sendiri akan rasa tadi try lah tak percaya mana yang tengah-tengah tu -tengah ketika berubah masa nak rukuk tu sebelum dia rukuk tu dia tengok, bila dah rukuk boleh tengok tadi bila Ektida tidak kan bangun dia, bangun, dia tengok depan tu, tak lagi depan itu lah bertengok balik. Ha, apalagi kalau bangun daripada sujud tu, nak nak berdiri kan? Dia bangun duduk istirahat, lepas tu dia bangun balik, eh maksud tu, dah kena kabut lah dia pandangan. Lepas dah berdiri, baru dia tengok balik sujud. Itu pun boleh. Tapi sebaik-baiknya waktu bergerak tu pun pandangan tu jadi macam, ha, dia tak apa? Tak diganggu dia bergerakan. Cuba buat, cuba dan rasa tengok apa nak rasa dia.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 ...memandang selain dapat sujud lah. Tapi sekiranya... ...memojam mata... jadi kan dia tak memandang dapat sujud. Betul? Ha, tetapi sekiranya... ...kalau dengan memojam mata tu... ...menyebabkan dia lebih pesok... ...maka... ...lebih baik perjam mata. Dan sekiranya... ...kadang-kadang setengah orang... ...perjam mata lagi macam-macam dia, dia... ...dia datang. Pusing-pusing. <laughs> perjam -pusing ha, mata macam-macam dia... ...sampai dekat... ...apa Macam-macam ha, lah. Kalau ada perjam mata sampai... ...renget ke tujuh, okay? <laughs> Eh, jangan pejam mata waktu sujud subuh jangan. Jangan lagi bangun-bangun dai syarak. Main tengok Al-Quran, boleh. Semayam fardu, semayam sunat, boleh semua. Sekarang orang tak main tengok Al Quran, nak lah. tengok info. Ci, the sliding je. Tik tik. Oh. Ter tekan Facebook. <laughs> hukum dia dalam masyarakat yang boleh melihat Al-Quran, boleh ada salah. tapi yang memang lah, yang fon tu sekarang ni yang lebih, lebih apa lebih, lebih mengurangkan pergerakan daripada Al-Quran tu sendiri, Al-Quran tu kalau nak silap kan, masalah tu nanti kalau tak pernah silap, buat pergerakan pergerakan 3 kali betul-betul, batal semayang jadi kalau pakai tu memang saya tengok orang tu semayang kat mesin negara main terawih tu ni, dia pegang saya siap dia pegang telefon dari samsung ke sekejap. Pegang ni kan? Pegang. Jadi, bila imam baca dia, dia benda. Sebab okay. jari bergerak tak apa, sibuk tadi pun apa. Jari. Lepas tu bila dia dah habis, rokok, dia pegang. pegang. Bila sujud, dia letak tanpa sujud. Lepas tu nak naik lagi, dia pegang balik, dia ambil, dia kiam pegang. Imam baca dulu saja dia.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 kipas pun tak lah, kalau ada kipas ni terkabur sini kan. Ha, dan biasa kalau dah macam lebih daripada satu surah dia pelanlah satu pergerakan selak ah ha, dia kena, dia tak boleh betul turut je. Hmm. Ha, itu tiga kali betul turut satu dua tiga habis batal. Dia kena satu. Dia berturut-turutnya berhenti sejak tu, Dah biarlah. Ah ha, selak. Senang cinta Al-Quranlah.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 Syafii boleh, yang Portugis, yang semuanya Sunda, duduk boleh. Hmm. Tiga kali berturut-turut batal. Tiga tu termasuk lah, kalau dua ok lagi, tiga tak boleh lah, empat lagi lah, tak boleh. Lepas tu kalau kita nak melangkah, kalau sah kosong ke depan, uang-uang batal tinggalkan sah kita nak buka satu, dua. Duduk sekejap Satu balik Dua Dia kalau satu Dua Tiga Batal lah Kalau saudara Dari belakang tu sampai ke depan Selamba Satu Dua Tiga Empat Lima Seratus Tak apa Saya pergi ke Surabaya Dekat, dekat dia punya Perhentian bas Punya punya apa Punya uh, Surau Dari belakang tu Dia berjalan Sambil kiam. Terkejut tengok. Itu mazhab dia Tak apa kita macam da syafiie saja hanafi pun tak apa apalagi saudara siap handphone apa dengan dengan sapu tangan tisu dia prank-prank dia punya hidung dia dia letak balik handphone tu siap kalau berbunyi boleh angkat lagi hanafi Salah off balik letak macam-macam macam, -macam. da tak boleh dukung anak ajah puluk-puluk cium anak kat sini main ya. mainlah tengok lima waktu saya pun nak tengok ada seorang tu saudara ke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 datang tengah-tengah sejuk pula kata -kata, naik panjat atas bahu Nabi ya, bukan Nabi datang bawa anak dia letak ke depan tu semayang Allahum'ala ada orang tak kisah mana tu boleh bergerak macam mana pun kecuali nanti adalah pergerakan-pergerakan yang darurat contohnya ular lipan binat, jengking binatang-binatang yang berbisa orang nak curi beg kita ke atau rumah terbakar ke depan tu Nanti kalau boleh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 perempuan solat dukung sambil mendukung anak. Habis macam ni dia nak sujud, dia nak rukuk macam ni. Dia tunjuk semua daripada mula sampai habis. Ke dia tunjuk gambar aje dukung anak.